Fërëndërimi <coughs> apsolut i takon vetëm Allahu të më dharishëm Salavatet mbi Muhammedin sënë Allahu a.s. Mbi shukëtëti familjen dhe ata që e pasajnë me të mjënë derin ditën e kiametit Në hudbën e satë që me të të flasim Me jetë temë të rëndësishme Më tatësen ka ardë i dërguar mi Allahu Muhammede sallallahu alaihi ve sellem. Qoftë përmendë Muhammede sallallahu alaihi ve sellem, Allah dërgoni salavat, ngase i mahkumu është ai i cili nuk i dërgon salavat Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kur ka fol rreth përçarjeve të cilat janë tem aktuale shpeshherë te muslimanët. Ka fol Allahu Gjellewala në Kur'an rrëthpunës e përqarja dhe ka të regu edhe se bepin për të cilin ka thonë Allahu Gjellewala bëgje mbejnëhum e Allahu ka dërgu të dërgumt e vet dhe ka zbrit librat që t'i drejtojnë njerëzit të cilet jenë përqa me zveti bëgje mbejnëhum nga zulumi që e kënë bo nga zilija që e kënë bo njerëzit nga uretja e cila është prej zemrës ndaj tjetri dhe nga mos dë e mirë ndaj vlaut nga njerëzit dha shakësi Allahu Gjellewala në të nëgonë se kanë lindë fete kanë lindë sektet e ndryshme dhe kanë lindë përqarjet andathe i dërgumi Allahot Muhammed wasallem, e ka përmen përënë përën përqarës në adith ka thamë sërëllahu aleyhi vësëllem jehudët janë përqarë në 7-1 grup wa nësara krishterët në 7-2 kjo umet në 7-3 illa wahideh ذاتم سيادة يتنا جنت كلها في النار إلا واحدة قطان صلى الله عليه وسلم تجيث ايانا زيار إلا واحدة برقص نيا ذاكرة قلبي صلى الله عليه وسلم كو شانتون نيا أشت برجيش قطان هم على ما أنا عليه اليوم و أصحابه كشو مرانسي دفنسيان نغايد رغمي الله محمد صلى الله عليه وسلم سنسى دشيران جنتنا الله ديه أو الله داشفر مسلمان Dje, oti cili e synon Gjennetin e Allahot Se dhut me kon në atë rrugën të cilen ka qenë Muhammedi sallallahu arihu sallam Për të cilen pas ka thonë Ata njerëzi Pra të do të vinë të ardhëmën Që do të jenë grupi 7-3 Që i përmend Ishpatum Dhe jenë dihëmum nga Allahu subhanehu e ta'ala është grupi që ka thonë sallallahu arihu sallam Hum Alamane aleyhi ljome wa sahabi Janë ata të cilet janë në qatë që janë unësat Ed karakteristika kreasore e këtij grupi është ajo se janë të pathyeshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pathyeshëm. Po, e vërtetë se shtëpia e tij ka qenë lloçi. Tllafoni i xhamisë ka qenë prej palmeve, prej xhetheve të hurmave. Urkarashi është bomë lloç balli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shtatë jëmtyrët që kanë rra, kanë rrot në tok, ska posa steppe. Madhje në një kodë gjatë së kanë pasë asë dritë në gjami Terë i madhë o kanë Pra ndajdi ka thonë ato hadithë e Muhammedi sër Allahu e R.S. Në të kohë për përqarësit më të më të më mëjë më munafikat më më se Ata nuk dëshmojnë në mozën më e sabajt dhe të jacis Nga së ata se kanë besua së pak ata dhe nuk kanë ardhë Madhje sër Allahu e R.S. është kërstumë i audjek shpijat Alehi sato së selam Nga se ka jetun qatë ko Por se karakteristika k Ajo se kur njëri u um theka Qëfar dëreje është ajo që njerëzit të thehen E kam për qalimin të thehen në ndryshojnë Dhe qka i bani ata musliman të parë që mësë më ndryshojnë Andaj e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala Me emrat dhe cilësit e ti t'i t'i bukura Që Allahu subhanu të ratë të rinjall neve me Muhamedin sallallahu aleyhu sallam Në rinjall me Abu Bekrin, me Omerin, me Othmanin dhe Alijun E lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që Allah u të nëndrinjallë me imam të musliman dhe të vërtet Me ata imam të cilat kanë qëndrur në rëgën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me ata njës të cilat nuk ishin të thyshëm Pro besimtari ka mundësi me gabu Besimtari ka mundësi me bojgjynah Besimtari ka mundësi me ofendu tjetërën me gabu edhe me lifalje Por se ajo grup e besimtar vëllazër. Allahu gjellewala ka garantu për atë besimtar të par se ata njerëzi nuk bashkohen asnjëherë me lutufën e Allahut. Nuk bashkohen asnjëherë Ummeti i Islamit. Ka garantuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se këta musliman do të vazhdojnë ti në rrugën e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala, duke qenë dorës katër rrugë. Ana vëzërf. Nuk është e njëjtë. Nuk është e njëjtë. Se ato cilat predikohet për disa njerëzve të cilët mundohen me futet metoda të reja në botëkuptimin e fesë. Shikoj ka dallim shumë në përdorim jetën e përditshme siçojë përdorin shumë prej njerëzve jetën e përditshme teknologjinë, përparimin e teknologjisë, ë shkencën dhe kështu menoh, me radhë me përdorimën e punës së fesë. Sa i përket punës së fesë. Sallallahu subhanahu wa ta taala. Innal haqqo qadim. Besimtaria ka rregull. Se hakmi është i vjetër. Nuk kemi nevojë për hakë të reja. Nuk kemi nevojë për vërteta të reja. E vërteta është thon. Andaj imam të muslimanve për të cilët nga përna doa që Allah më nga rinjavë, më atë imam me imam Malikun me imam Ahmedin, me imam Shafirijun dhe ato imam të mdojtë të muslimanve ata kanë thonë ma lem jekun jo me idhindina felej se bidim ajo qëfar atë dit nuk ka qenë për e fesë, sot nuk kof për e fesë ajo qëfar atë dit nuk ka qenë për e fesë sot nuk kof fe nuk mund me, me qenë feja jo Dhe ajo që farë njerëzit kanë shpikë, dhe kanë zirë, dhe kanë menduë, nuk është për efejës Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, fëjë shekë. Prandaj Allahu Subhanahu Wa Ta'ala pas të të dërgur libra, dhe të dërgum të vetë, në gjdo ko, dhe në gjdo vendë, ku njerëzit kanë fillu më i ndryshua të sende. Prandajë vëzër, duhet besimtari me e dashët pëthishëmëri. Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Guran ka thonë, kuli qëllë insanu dhaifa, njerëj është i disa komentator kan thon i dop ndaj grave, i dop ndaj dunjas, i ant masendeve, pra njeriu çen jo, ka i thëshur. Në veçantë i jo vllazër. Në kohën e propagandës, në kohën e fabrikimit të rrenave, në këtë kohë të fitnitë të mdhëjoja. Besimtari duhet të mkoni kujdes se kanë ndëgjon dhe kanë ndjek. Kanë përcjell. Të ferman ndimi marr. Ai mori mendim, mendimet nën në paketë. A i marim mendimet tona në limenka A i marim mendimet tona në farforme far A i marim vetëm se kanë ndojë vull A i marim vetëm se janë të paketume Apo vetëm se kanë ndojë ambalasht mirë Ato mendime Apo du të një shikua ato mirë Zdoherë që nështuot njeve një ko Edhe largomi nga kohe e shpalli Se pe ameri së sërallahu ari vësillem Pra largomi dhe nga kohe e bubëk Dini vëzë Gabim është kuptohet feja Gabim është kuptohet feja me metodat reja të shpikta Ajo qka muslimant e parë kanë zbatue Dhe na sot i urojmë dhe i qena rahmet të allaut A të re imanve të mdojtja muslimanve Mësësa ata edhe hadithin e pe Amerit sëllallahu ari vësillem Edhe kuptimin e hadithit edhe tefsirin Shpikimin e Quranit, komentimin e Quranit edhe ledzimi e Quranit Në ashtë për cilë që ështu si kur që ja konë atë vakt Original pamprona fes nuk shikoka kjo puna e teknologjisë se ndalë streshi e s katërshe e, e, e pesë dhe nonstop 3 dhe njerëz pas pasionit pas e 39 mas pas teknologjisë edhe xhumizon mas diçoneve të ndryshme që nxjerrin telefona të tre edhe teknologji 3 nuk ka puna e fesë këtu. Fëja nuk kupton këtu. Foraja ka të bëjë me atë kohë origjinale të cilën ka thënë muslimanët e parë. Normal. Ata kanë thënë më fortë se mbudoj të së. Edhe kohën e kanë pasë këtu kanje më tris mas veti, imani e ka më i lart ato njerëzi, atmosfera ka më e madhe, gjë që do të forot në një ders tjetër. Për punë atmosferës që shkrim me dakt. Mos, më po, nëse na sot nuk kemi atmosferë, domethënë sot me kuptuar të kohën, me me me kanë besimtarin kohë e kohën e sotit i viktimë e rrenave dhe pallavra. Prandaj vëllazër, në kohën e sotit më të madhe kanë pasur të muslimanë, nëse e përsërit një rren 40 herë, apo 100 herë, apo 120 ni herë, edhe se disa herë, ajo është pikë ka thyrse të njerëzit e përsërit një rend për një shtet islam, e përsërit një rend për një kryetar të muslimanëve, e përsërit një rend për një hoxh, për hoxhallarëve, e përsërit një rend për një grup prej grupeve, etj. më radh. Shejtani i ka mësuar të njerëzve se sa herë duhet me përsërit atrën dhe në çfarë forme duhet me përsërit atrën, dhe sa injorancë e madhe në mesin e muslimanëve, dhe çfarë torturë ka dhënë ato njerëz dhe fshehja e torturave, dhe në fund ta besoi njerëzit. <coughs> Duke pasur parasysh ata se Edhe çka vëlloku si çka. Në kohën e Sodomit është pri shumë më shumë se krahasim me me shkiyet e kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas shkijen në të vakt, ka pas bërat në, ka pas shkijen ndërshme. Mi po nuk mundi me has, në ndonjë rast merret një dietar islam, t'merret një hoxhë në të vakt, t'merret në ndonjë udhhetsë muslimaneve, edhe ti bota torturë deri në atë nivel ti merret vajza apo gruaja ti për dhënat para syve. Ky ona ku në Sodomit ndodh nga Arabët mërë të dinë, më shrikinë qafirat më të mëdhë që existenë si përfaqënë të tokës Ma qafira ka sot në dunjo se Sharoni edhe se Izraeli Kush kanë anë ato? Ato jënë kretartë e Arabëve të prishtë Trahtartë Sikur që i dje se trahtartë nuk kanë fejë ato Ato nuk kanë do një kible Ato e ka në kible dolarin, euron edhe të holat E ata në dorën e tyrolde se sot Në nuk i nga të vendeshëm për ta Madjeve hoxallar dukën vet dish. Madjeve njerëz që kanë si ka jetuar në botën e Arabë nuk kanë vet dish, përse edhe që ndodhin pas perdeve atje. Ku nxirin hoxhallar për Iburgjeve dhe pastaj çojnë në përshpiat edhe shumica e xhamatit mendojnë tu, ah filan hoxha njërdan kanë liru për Iburgjit, elhamdullilah. Për Çetburg. Për Iburgut, e sicili është Iburg si me murrna apo në burgun e shtapis sicili është më keq, apo. Kjo është e vërteta. Nëse fiau la burgra dinas është qoftë më thonë, apo. Vendi ku i mirët liria, njërjo të po Por nësë është është shtëpi Nësë është edhe ndoja palat mbretëror Po e burge ko e imrim Edhe palati mbretëror, vendi maj mirë Edhe nëse ki hajen e suedis atje Prap i, i privun brej lirist, folurit edhe t... Qfrehurit edhe liris që e ko njërjo Po e burge është, prap E në veçantin e se ta marri ngrurin me ta qesim për parat Nja folja, sosë të puna Kjo është në rabin do dhe vëzër po men rai right të tjerë gjithë flasin për çdo gjë ndjen në botë flasin për serinën e për popullën serise për, për Kosovën kanë folur për Maqedoninë flasin e në ndonjëan flasin ato nonstop mirë po për këto se ndonjësh mend dëzuat të, të, të fort për drejtat e liritë e njerëzve në në botën arabe dhe për burgjet e botës arabe nuk nuk forrat kurrë nje për burgjet më po, të rëndë se më botësh po Guantanamo ato izraelit që janë burgjet ndryshme që kanë qenë në Jugosllavi përpara kështu më radh tia shumë po sta ka murti tatigruno as me lodh se vici saka marti grun me thon ja ki me ndruftavan kso ja e, e, e prodhnuina kjo ka ndoq boten arabe kjo ndodh atje e permendi nje shembull vllazër para ta se sado ce ti je dietar te mvoj sado ce ti n hotolarte mvoj atë ndthishënga sa, do që sa do që ato e se është një gjendje në të cilën e cila është për mi dhunën pak dhuna po është e keq çemrat po, shtin rrym e dënon e torturon e të bën çmos Por puna e nderit është një, një gjahë tjetër, ka të bëjë me punën e embrandisë njëri, në veçanti te muslimantët. Punë e namuzit, është punë e modha, po. A ka mendu ti kush prej për ju këta me marrë vajzëntaret dikush me ta dhënë para syve. A ka mendu ti kush? E kjo i ndodhi vëllaçët Makdisius, e bukatadas, e atë lorë në Arabin Saudit i ndodh kjo. Madje këjo ka ndodhur me muzahidët më të thjeshtë në, në, në Arabin Saudi. Me njerëz të thjeshtë të cilët nuk kanë emër, nuk kanë ndonjë emër në të madh, ka ndodhur kjo që përmezon ato kap, më njerëgë në kapë, familjen e ti dhe usës më abeti. Kjo është e o gjendje e shtypjes edhe e fyshëmërijës. E përmenda këta o vlazër, nga se na do të me qenë tre altë edhe të vendishëm për fitnet që vinë për akiametit. Se në botë paska kësilojës e ndeshë, edhe nuk banë besimtari me konë vetëm të, të reshikus, edhe në ndëzhjus i thjeshtë, a filan në hoxë e paska ndrufët fanë, e ndëzhjut filan në Nuk, nuk, nuk duhet më kushto njeri thjesht Par duhet më shikua shumë Prej opcioneve të shumë të atë që ndodhin atje Nga sa të ndodhin si kur gjahitë, si kur bukë më hangar Ato i bojnë Si kur, kur gjahitë, si kur bukë më hangar Shumë, shumë shum më nërë thjesht i bojnë ato vlazër Nga se? Mi afton me di se sa Ndërin, qëfar dërejgjë e mërin prishëmëria e njeri Sa ka mundësi mu prishë njeri Kur është njeri u i mirë A i se me shëh Po kurrësh njeri i prish, ai imagjino sende për tyje. Madje edhe ka një fabrikë të mekanizmave se si më e çu me me besum m'far i veten për imagjinatën që ka ndaj tyje, madje si më bën një dunia kreçe ti e keç. Kjo ndodh. Andaj sot kemi një numër të, të, të, të, një aldezëm, një kax të kax madh të njerëzve të cilët janë ndihmuş për muslimanëve. Edhe më e ke qoftë sot, kur të bëhet për një kriminali, kur s'ka s'ka i mah, eti thësh, a nuk është kjo një krim i mah? Tamam, ai hodhën ndoshta karsë edhe si vet. Po ti si s'e tere shikues. Po tisi ndëgjus, po tisi dëshirus i asaj, si jatë si mirus i asaj, që i thunë masha Allah asaj. Qëfar dhe rejtë kiti Allahu subhenu të ajla? Qëfar shkala kiti Allahu gjelare duke ndekës të pitë dande, duke hëngërë bukën të anë, duke thithë ajrin që Allahu të këkriua, duke pasat mëndim. E kjo është qërimi i efekteve të ndryshme, efekte i kameras, efekte i internetit, efekte të ndryshme të cilat kanë ndikimin e keqë, ta muslimanve dhe këto efekte vëllazë më në mënyrë shumë më të vogël janë këon në Konneserifit, por në Konnesotit janë shumë shumë mënyrë më më zhvilluara. Bidati i murzieve ka dalë si rezultat i Khavarizme. Bidati i jebërive ka dalë që i që si rezultat i njerëzve që kanë besuar Kaderin e Allahut. Edhe çdo herë që ka pas kontrë efekte në ummet. Dhe kta shumë për njerëzve të cilët e studiojnë Islamin për ta luftuar, të cilët në kon, në vitet e shtatëta dhe tetëta janë gjuhtuar me orientalista të cilët e kanë studiu kulturën e lindjes, më po në fakt, ata e kanë studiuar dhe islamin për ta luftuar islamin në kohën e sotit na e kanë apiellën e atyre njerëzve në botën arabe dhe në botën islame, të cilët e luftojnë islamin përmes saj. Duke e ditë shumë mirë se çka është domethënia e namuzit te muslimant. Çka është domethënia e gruas te muslimani? Çka është domethënia e nderit te muslimani? Çfarë bombe krijon në trurin e muslimanit, në trurin e muslimanit, çfarë efekti paskë ka puna e prekës të nder? Dhe çfarë emri paska një hoxh i madh, çfarë ndikimi të madh paska një hoxh? Dhe sa te mbeliën musliman për fatkesën e Konë Sodit ku si marrin edhe argumente. Do të thotë muslimanët e parë, dorët e parë të muslimanëve nuk e ngon xhollar kët. Mirpaf ka pas një send që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka krijuë në koka mekanizëm që ata më shumë u thye asnjëherë. Prandaj edhe mbretit e ndryshëm natë vakt ashi kanë provuar të mesele. Edhe ata kanë çëndrurshur. Elëraqtat janë shumë të kohë koncentruar ato njerëz. E përmendën pa rrezit lutjen që e bëram Allahumma rinxhall me ato imam. Pse oz. Se feja islame nuk kuptohet as hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam siç sot kemi klasifikuar, kuptohen ashtu nga ata dietar islam të cilët ne kanë transmetuar ato hadithe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse janë munduaj, kanë provuar jehudët të ndryshëm, komplet të ndryshëm, janë bëu islami të muslimanëve fut hadithet rrejme. Ne qonë ibn Mubarak. Edhe Imam Muhamedit, et të tjerë, janë mundu me fut hadithe. Ka pas zanatika, sindik qoftë njeriu i cili dal prej fesë, hyn në fesë, dal prej fesë e do të çmorraf, sindik kjo imën kë? Në fenë islamë. Sindik të ndryshëm, yahudi të ndryshëm, njerëz të prish të ndryshëm, janë specializuar me shpik hadithe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nde fakta. Për me fëin islamë. Edhe kur e kanë marrë, me i dënuar, me ekzekutuar, kurianzo ato njerëz i kan thonë ju më lini me vrahë mua ë por unë vakom lon 4000 hadithe të shpikuara të Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem. Edha ato dietat në atë vakt apo ato mbrat i kan thonë ja ishu leha jahabidhah, jetojnë dietat e 12 për ata. Jeton Ibn Mubaraki, Imam Ahmedi, Buhariu dhe Muslimi dhe Tirmidhiu. Pse ozar gazet dietart e selefit, ata kan thonë neve i diktojnë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wa sellem i dallojnë ata sikur njëri un këmbimore si punon a mundish mi shit fallse? dollar, euro, a edhe prakme, smonë chimë Rashid. Ai më thot prakme dikton, ato janë ndazume e vjetra. A nuk është puna e faks? Kështu është puna e fake hot, kështu është puna e sjelljes, kështu është puna e atidës, kështu është puna e gjitha shkencave dhe lëmidve të fesistave, të cilat në kohën tonë më të re shumë rrë njerëzve janë ndikuar për shkencave të ndryshme për teknologjisë, për përparimit që shohin për dokumentarëve ndryshme këtë merat, nuk bënë me përzi fen me këtë sintë. Telefoni telefonasti. Video, video është, hadhej koftë, full hadhej koftë, kujti shka koftë Ajo nuk banë në përzi me prunë në fejës Munë është për shfridzu sa të dushë për fejë Elhamdulillah ka e mira Por nuk munë është me shfridzu në konkludim të fejës Me orënë për fundim Feja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala është ajo që ka qenë në atë ditë Andi ma ma di ku Rahimullah pas ka thonë Se ajo e cia nuk ka qenë fejë Atë ditë sot nuk ka fejë edhe hasim nan në viktimat e muslimant për fatkeq dhe kjo sëprovë e Allahu subhanahu wa ta'ala si kur që i ka sëprovua Allahu Jellevara vlasit e jesufit sër Allahu a.s. sot të gjithë muslimant i sëprovën Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë thushmëri ku të thotë po gjithë be kanë argumente po gjithë lasim për fe valaj argumente ka dhe redalisti argumente ka dhe popi argumente ka dhe jahudia argumente që unë ata po janë vendin e vetë kjo është në mesel Argumente mund të mësë zonjëri për njerëz. Por feja Allahu subhanahu wa taala është, sikur ti përmendëm se ata edhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sellem me pas kandidse, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wa sellem, çfarë? Ne kanë thonë që kjo është hadith, apo kjo nuk është hadith. Atë vëllazër, çesha rokë, o stë. Kur vjen dikush në punën ton, e cil sunenën e darikut vet për shembull, një dietar islamik i cili ka jetuar për shkencë. Ka jetuar për shkencë, ai سونnen e ne ka vetëk kamush me hadithe dopta dhe me hadithe mawdhu'a thot s'ka darikud. di dit Darkot. Jo Darkot nuk ka ditë me Darkot ne. Ço mëmësh te ka bë. Ngase dietar Islami natva ka ditë me bë sahih, sikur që ka buhariu, ka ditë me bë sahih, sikur që ka muslimi, të tjerë edhe kanë ditë mbrapa me bë hadithe të cilat janë veçanta vetëm për dopta. Me ditë secilat janë doptat, secilat janë fortat, secilat janë shpektat. Dhe nuk kanë lënë diçka nga feja e Allahut subhanallahu. Kjo është e rëndësishme e hadithit pq e njëjtas Allahu Azza e sa i përket punës së së sendeve trëndë të cilat i dalin në fe. Në kohën e Omar në khatabe të Allahu Azza, po një meselesë që ndoshta njëri prej neve së, edhe hocës më kanë e, e fetva, po një meselesë bashkëqëndar, ai kam lidh një muj dit njerëzësh e konsultuë, ashabu Bader, niftar të Badret, i kam marrë e konsultuë ata, ngase kanë cen ato njerëzë sa i përket punës së fest pas hyjshëm. Nga gabimet personale nuk nuk kanë cen pas hyjshëm, mund të më gabu sinceri për njerëzve. Gabimet personale. Ktu është një pikë që në shumicën e rasteve sot në nuklina me dalluat pikën ku na bëna gabime individuale, personale nd gabime të cilat janë në aspektin fetar. Ata kanë bogë bimë vet. Kan gabuar njerëzën tonë. Por sa i përket punës që fes Allahu subhanahu wa taala kanë bënë do filtra koga. Nuk bën jo. me konjëta jo. Ai filtr i që është njëri i njerëzimit, mund të shpe gabue dhe ai filtr i fes Allahu subhanahu wa taala do të më kon shumë më fuçi çog. Mes me lan kurrë jo për i bërloxheve të ndryshme nëse von thoj kësh mendim jam i gabuar ose nuk më gabova mos më senjit fes shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dozë sa ka ikon ikonitacion në punë në autoritetet të fesë se feja allah subhanahu wa taala nuk mund të jetë diamant mat karatin më të lartë që mund të mëkon në formën më të mirë, më të pastë kur i ka dërguar sahabët vet, mohible shohë të transmeton thot kur shikoni me luftun rrugën e allahut dhe ju e raftoni ndonjë kalaj Thirni ata në islam Nëse pranë në islamin mirë Nëse nuk e pranë në islamin të regoni se Allahu subhanu t'ala ju ka dhonë gjizje Shantën me paguit ato gjizje Nëse janë prej i tharëve t'librit Me paguit farloj tatimi Por me konë t'lirë Nëse jo, ata re kanë luftën Nëse ata rukë masaj kërkojnë besë Thotënë mësje e besën e Allahu dhe pehamerit Sallallahu aleyhi ve sellem Por je pja besën të anë çenë se dal ndonjë musliman prej muslimanëve e thën besën, ka mundsi ekzistojnë budallë të muslimanë faktikisht. Kjo nuk është pjesa e hadithit më, për fjala ime, ekzistojnë të muslimanë njerëz që e thojn besën. Nuk ndalën. Atëherë mos thët besa Allahu dhe Pejgamberi sa. Kjo fjala e Pejgamberit. Çe mos thët besa Allahu dhe Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëso sahabët ku i kanë bëu munafika duke bëu hajgarë të ndryshme, duke bëu shpionazë të ndryshme para syve të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata sikan bëu tekfir, po i kanë bëu munafika, me këtë Si kur çpo si çafira me logjik, por i konsideroosim munafika, losim semani kanzon, qase nuk kanë pas argumente. Por te kadia, ather sahabet kanë thon ti presne e rasono, ti vraqson tonjer se çka bën këtu. Ka thon peja mer sallallahu alaihi ve sellem, la yetahaddathu an Muhammadan yaqtulu ashabe. Moshen jazma med ifrat shok te vet, pse. Çemos prishet autoriteti i fesë. Qase nuk ka tin i thyshë Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Ma zbina ma vek për ata se Mohamedi s.a.s. ja kanë propozua parlamentin në mekje Ja kanë propozua edhe hecësi në mekje Ja kanë propo propozua mbretni në mekje Ja kanë propozua pasurien, më të madhe në mekje Të gjitha këtu e në mjetët e me të cilat timosh mi udheq njerëzit Parlament, mbret, e udheq se kryetar edhe i pasur Të gjitha këtu e në mjetët e kryesore në kone sondi që i përdojnë në asënd Për me udhe s'dunjan Mohamedi s.a.s. i ka pran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 kam vëa në ndoshtë të fitori Allahut po ku do të zhenë fitori Allahut gjela do të jeshë fasë e barës këto dy gjishtë a këto do të jenë fasë e barës për ndryshe nëse njëri e ndryshon më një pik për i pikave fejna Allahu Subhanahu wa ta'ala atër dë ardhman gjdo gjatë jetër është malet ka e prisha për ndër dhe zërë musliman të parë neve në kanë traguje, të reguhe gjeratët e parë të musliman në kanë në të reguhe n Dhe më praksë në të në të reguë se Si duhet muslimani me qenë Se përket fejë sallahu subhanahu wa ta'ala Si duhet muslimani me erujt Pa prekshmarin dhe pa thushmarin E me nëhejgjit për amelit sallahu alaihi wa sallam Dhe kjo është ajo që tha për amelit sallahu alaihi wa sallam Hum Ala ma ane alaihir jo me washabi Ata janë qëtë që janë unësat Edhe shukët e mi Do thot Gjdo her në gjdo kohë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam paskat dek, per Allahu subhanahu teala i paskat garantoë se do të ekzistojë një grup i muslimanëve, të cilët do ta bartin dhe do ta trashëgojnë për njëme emanetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në bawd nuk e shkruan vllazësh. Në, në, në bawd nuk e shkruan, nuk është pun kapuçia e ja, nuk është pun fizionomie, para jasht pun transmetimit të fes Allahu xhelalu ala. Dhe kjo paskat bojë edhe në politikën e shariatit islam. Edhe në punën e sendeve treja që dalin, plot meseles treja që dalin, që duhet njëri me të don mendim për ata, në punën e dispozitave të fekuhut Nëpunë marrja së haditheve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është i vërtetë apo nuk është i vërtetë, edhe çka është në, në marrancinë punëna e akidez besimit. Nëpunë besimit. Sendet duhet të merren ashtu sikur që janë kona në kona pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kjo është pa kushtim, norma për njëri. Andaj në fjalë, nëpunë fesë nuk, në fes, nuk kanë puna çdo herë kush kanë më i di. Apo kush bika mendime më thëreja. Ktu shpesh herë i përzin qabllat njerëzve. I përzinte era njerëz. Po, në teknologjisë është më e rë, në procesi është edhe më e mirë. Në punën e teknologjisë, edhe shkencës. Çka është më par, më parapërimtare, më më elet, e rë të jetë njerëzave vërtet. Po kjo është ai përkëti jetës që feja islame nuk prish punëto heç. Nuk e ndalon këta këtë pjesë. Ngase shohim se në kohën si e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne vazhdimi si një tetë e mbranur dhe kanë heqë muslimantë dhe janë adoptuar në atë kulturën më të rë. S'është problem ajo. Përderisa nuk ka pas haram por ne sa i përket punës të menduimit dhe konkluzave dhe dispozitave të fes islame në aqide, në hadith, në, në fik, edhe çdo lëmi të fesë, jo. Ja, Kto kemi ma të bëjmë atë kalumën. Duhet të kthehemi ato parimet të cilit ngaçen muslimanët e parë, dhe mos i ndryshojmë ato parimet të cilit ngaçen muslimanët e parë. Atë vështirë, njëri ose njërë, me tabijtin e vet, ne na naciqim. Ne na naciqim sinjerë. E nevesantë jo, vështirë, në shekullin e kaluar. Me ardhin e Freudit nje prej psikologëve, i cili e ka qejtë përdorur më të madhe psikologjinë. Ai, edhe shkencëtarë të sotshëm apo politikanë e ndryshëm sot në botë, me të madhe prej kohës së Machiavellit e Teknei, ata me të madhe i përdorën edhe mitet e kundërta. Çe nuk shohin mitet ndaluam me kundëstarin, çe ndaj popullit vetë, edhe, vet, edhe një grup i vogël njerëz në botë, ata i përdorin edhe kundër gjithë njerëzies. Po në veçanë te kontra muslimanëve i përdorin më të madhe, edhe këtu në këtë stres janë futet edhe shumë prej haxhafarëve. A ndërën e zë dhut me pasë për asishë Se ajo që ka në vjeni ve për botës arabe Ajo që ka në vjeni ve për universitetit e vatje A shte mirë, khandullat, prej fejsë islamet Por se ka sendet e cilat janë të ndikum ato njerëzi si shkolla atje Janë të ndikum ato njerëzi prej rrimëve të ndryshme Janë të ndikum atje, ato sendet du dë një dëllu Me i larguje se se janë të mira ato për neve Nuk janë të mira ato për neve Në veç anti që ka dëbo Shpesher ato e dinë se qëfar tempo ka njëri ju Grupe, ndër psikologi ka individuale Ka psikologi qire studion masat, turmat ndryshme Ka psikologi të veçant që studion vete musliman dhe truni muslimanve Dhe qëka ju diek ma shumë të muslimanve Edhe ka psikologi e veçant me haqadart me punuhe Ka psikologi të veçant me haqadart me punuhe Në kokë merët njëni prej njërës dhe në mbra pa ajnë në hirarki i futë gjithë Ato të bami nga viktime asaj muslimani Nëse thot dikush prinjera, s'na intereson neve se shumë shumë çfarë ndalzon ti atë fjalën ku vjen puna Ramazanit, po ai kryetaria ka për të cil. Ai e din, muslimani. Në çafta ti nuk është e vërtetë kjo. Kjo është aq ide e dorzimit. Me Paskon Omer ibn Katabi se kishte thon këta. Me Paskon Abu Bakri se kishte thon këta. Andar Allahu, ana se be Maliku, kur kanë dëgjuar hadithin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ti ka thon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se al-mar'u ma'a man ahab. Njeriu është në hareta me ç'i don. Ka thonë, nuk ka pas gëzim matë madhë për neve Kure ka ndëgju këtë hadith Pse, ka thonë, unë e dupega merin Sallallahu sallam Unë e duhe bubegrin, unë e duhega merin Unë jam për një me ma ata atje E tim, nëse e donë për një me Allah Unë dhe pega merin, sallallahu edhe ju sallam Nuk i thot besimtari këtë fjal E në qafë të ti Janë qafën të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në t Por punë punë më të vogla të bon, dunjas. Ne vetë jemi të interesuar me fillan firmën apo? Madje sheh njerëz të copa ban Android është më i mirë apo Apple është më i mirë edhe këto merat. Copa ban përse në dunjos që skagojle shumë. Edhe janë të interesuar për senet emta tetës, të të për hobi, janë të interesuar, për firma edhe marka të ndryshme janë të interesuar. E ku me punë a fes Allah subhanuhu teala. Ne se dëshirojmë xhenetin e Allahut, ana in silat Allah ghalia ka thënë pyemëri sallallahu alejhi dhe Artikulli i Allahut është i shtërit, artikulli i Allahut është xheneti. E lutim Allahun subhanetahu te Allahu xhelalat na mundson me fituin e xhenet. Me qenë prej grupit të shpëtuam dhe pa losë ndihmume. Allahu më na mundson me çën, në çat që ka thënë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Zotë që jetojmë që Allahu xhelalat na përbëson xhendën ton në me çën në punëfes më të pastërt edhe më të lartë, edhe Allahu më çën i kënaqë me fen ton. E lutim Allahun subhanetahu te Allahu xhelalati ban musliman të përgatitur. E lutim Allahun subhanetahu te Allahu xhelalati bashkë mosliman të hak. El usim Allahu subhanahu wa ta'ala te ehtort atkotës e përçarësit e muslimanëve. Allahu dhe larti azh azhsam për muslimanëve. El usim Allahu xhallahu ala te Allahu dhe larti detekton shpet e e Allahum, djelati, dvartet, ata sa më shpejt në suitë e muslimanëve. El usim Allahu xhallahu ala që vërtetën ta shohim vërtet e ta ndiejmë ata, e të kotën, ta shohim të kotë e të largohemi asaj. El usim Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu xhallahu na mbron prej kurthave të şeytanit, prej kurthave kurthave të dëxhallit, prej kurthave të armishme të fesë ارسم الله وسبحانه وتعالى الله جل وعلا نباشقنا جنات الفردوس الاعلى ما بقينا مشيدا ما يستمر وصلي اللهم على نبينا محمد هل ترى كيف لبسنا في الترايم من لبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس